15. fejezet Néhány hét múlva Egy kellemetlen, ködös estén november vége felé járt az idő. A kandalú előtt üldögéltünk a Baker Streeti lakásban. Holmes két nagyobb ügyet tisztázott azóta, hogy sikerrel befejeztük a tragikus kimenetelő devoniesek nyomozását. Fényderített ezredes üzelmeire, amelyek a non Club klub hírhet kártyabotránya körül pattantak ki. Majd bebizonyította a szerencsétlen Hompánszőr asszony ártatlanságát, akit azzal vádoltak, hogy meggyilkolta mostohálányát, Kerrére kisasszonyt. Kerére kisasszonyt, mint ahogy valószínűleg emlékeznek rá olvasóim, félesztendőve később meg is találták New Yorkban. Élt, sőt, férhez is ment közben. holmes madarat lehetett volna fogadni. Örült, hogy újabb és hozzá elég jelentős sikersorozatot könyvelhetett el magának. Úgyhogy nem kellett túlságosan bíztatnom, hogy elmondja a rejtélyes Baskervilli ügy tövábbi részletét. Régóta vártam elle az alkalomra. A türelem helyén való is volt, mivel Holmes nem szeretett ide-oda kapkodni, és nem tűrte, hogy munka közben holmi emlékek foglalkoztassák, miközben ítélő képességét és logikáját teljesen igénybe vette az előtte álló feladat. Az alkalom azonban mégis eljött, ugyanis Sir Henry és Dr. Mortimer világkörüli útjukra indulóban Londonba érkeztek. Az utat abból a célból vették tervbe, hogy Sir Henrynek módja legyen kisé összeszednie magát a megrázó élmény után. Az említett nap délutánján meg is látogattak bennünket, s az csak természetes volt, hogy a téma ismét szőnyegre került. A dolgok menete, kezdte Holmes, nagyon egyszerű és logikus volt, ha Stepleton szempontjából nézzük. Nekünk viszont annál bonyolultabbnak tűnt, mivel nem ismerhettük a gazfickó tervét és szándékait, és a tényeknek is csupán egy részéhez jutottunk hozzá. Azóta kétszer volt alkalmam beszélgetni Stepleton feleségével, és az eset oly világossá vált előttem, hogy most már meg vagyok róla győződve. Egyetlen homályos részlet sem maradt. Az ügyről egyébként a B betű alatt jó néhány bejegyzést találhat naplomban is. Nem lenne jobb, ha mégis inkább emlékezetből vázolná fel az eseményeket? Vetettem közbe. Szívesen, de nem ígérhetem, hogy minden apróság eszembe jut majd. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyelene felejti a már befejezett dolgokat. Az ügyvéd, aki töviről hegyire ismeri védence problémáit, s aki bármilyen szakértővel órák hosszat képes elvitatkozni a tárgyról, hasonló tapasztal. Ha egy-két héttel a tárgyalás után próbál meg felidézni egyes momentumokat, megdöbbenve konstatálja, hogy mindenki ment a fejéből. Így vagyok magam is. Az új mindig elfoglalja a régi helyét fejembe. Kárére kisasszony ügye például meglehetősen távol vitt Bászkerville Holnap esetleg újabb probléma kerül figyelmem középpontjába, ami viszont már a szőke francia hölgyet és a betyár apúdezredest fogja elhalványítani tudatomba. Ami a sátán kutyájának históriáját illeti, most mégis megkísérelem, hogy utoljára leltár csináljak, de szóljön, ha valamit kifelejtek. Most már bizonyítékaim vannak rá, hogy a kastélybeli családi arckép nem csalt meg és hogy a gazvickó, Stepleton valójában Baskervilli harj volt. Sir Charles öccsének, Rogernek volt a fia. Ez, mint tudjuk, számtalan gaztett után Dél-Amerikába szökött, ahol állítólag a halt meg. Valójában azonban nős volt, sőt, volt egy fia is, Stepleton, akit apja nevét viselte. A fiú ugyancsak megnősült. Costa Rica egyik híres szépségét, Beril Gráciát vette el. Miután nagyobb összegű közpénysikgasztott, nevét Vandellőrre változtatta, és ide menekült Angliába, ahol is Yorkshire kereti felében magániskolát nyitott. Az ötletet azt szolgáltatta erre, hogy Angliába vezető hajó útján véletlenül megismerkedett egy sákorba szenvedő tanáremberrel, aki nyilván jól értette a mesterségét, hiszen az egész vállalkozás az ő személyén alapult. A tanár, Frasernek hívták, hamarosan meghalt, mire az iskola, amelyet mindeddig prosperált hirtelen zülleni kezdett, míg nem botrányos körülmények közt csődbe jutott. Vandullerék csak úgy szabadulhattak a kutyaszorítóból, hogy újra nevet változtattak. Ez alkalommal vették fel a Stepleton nevet. Stepleton ezután vagyon a roncsaival Anglia déli részébe költözött. Nagyra vágyó tervén és szenvedélyes rovartani érdeklődésén kívül alig maradt valamie. A British múzeumban tudtam meg, hogy a Róvartan területén komoly tekintének örvendett, s hogy Róla nevezte keres szederfélét, amelyet még Yorkshire-i tartózkodása idején fedezett fel, s elsőnek ő írt le a szakirodalomban. Most következik életének az a része, amely mindannyiunknak oly sok fejtörést okozott. Nyilván nyomozott családja után és hamar rájött, hogy a hatalmas birtok megszerzésének útjába két személy áll. Megvagyok róla győződve, hogy amikor Devonba költözött, még nem voltak kész tervei, de hogy mindenképp tisztességtelen szándékai voltak, bizonyítja, hogy eltitkolt a nős voltát, és feleségét hugaként szerepeltette. Nyilván az volt az elgondolása, hogy az asszony majd csalétkül használja, noha még nem igen tudta, mi módon kezdjen hozzá a vagyon megszerzéséhez. A célja ugyanis ez volt, és nem liat vissza semmilyen eszköztől vagy kockázattól, amely közelebbi heti terve megvalósításához. Mindenekelőtt gyorsan letelepedett az ősi fészek közvetlen szomszédságába, majd nekilátott, hogy barátságot kössön Szőr s a környező szomszédokkal. Nyilván maga a baronet említette neki először a sátán kutyájának történetét, s így akaratlanul saját maga készítette elő szomorú végét. Stepleton, nevezzük mi is csak így, tudta, hogy az öreg baronet szívbeteg, s hogy egy nagyobb felindulás megölheti. Ez doktor Morti mertől tudhatta meg. Megtudta viszont azt is, hogy Sir Charles babonás, és hogy utolsó betűjéig elhiszi a családi rém történetet. Mindez egyenesen rávette őt arra, hogyan tehetnie el lábalól a baronettet, mégpedig annélkül, hogy valaha is fennállna a felfedeztetés és bűnhődés lehetősége. Miután megvolt az ötlet, nagy furfanggal látott hozzá, hogy átültesse a gyakorlatba. Egy közönséges gonosztevő megelégedett volna egy hamis kutyával. Steppleton azonban zseniális gonosztevő volt, és eszébe jutott, hogy kis ügyeskedéssel szeltehet magára a sátán kutyájára. A Rosen Mengels amelynek Londonban a Fulham road van a kereskedése, megvette a legnagyobb, legerősebb és legvadabb kutyát. Az ebet az Észak-Devoni vasútvonalon lopta be a megyébe, és éjszaka kerülő úton vitte haza a lápvidéken át, nehogy valaki megláthassa, s feltűnést keltsen vele. Rovaggyűltő kirándulásai közben már előbb sikerült behatolni a grimpeni ingovány belsejébe, ahol kiszemelt a kutya részére egy megfelelő rejtek helyet. A kutyát az olvadukta, dukta, várta, hogy eljöjjön a cselekvés ideje. De sokáig hiába várt. Az öreg urat semmi se tudta volna rávenni, hogy éjszaka elhagyja a kastély közvetlen környékét. Stepleton hasztalanul leselkedett rá több ízben is a kutyájával, a kedvező pillanat nem akart megérkezni. Egyik eredménytelen kirándulása közbe történt, hogy a parasztok meglátták, nem őt, hanem szövetségesét gondolom, és a sátán kutyájára a szóró legenda megint szárnyra kelt. Abban is reménykedett, hogy felesége már csalja az öreg urat, de az asszony ebben a dologban hallatlan ellenállást tanúsított. Nem volt hajlandó afférba keveredni a baronettel, hogy így módon kiszolgáltassa eskütt ellenségének. Nem használt sem fenyegetés, sem verés, az asszony tudni se akart az ügyről, és Szepleton egy időre tehetetlenségre volt kárhoztatva. Sokáig egy helyben topogott. Szorult helyzetéből azonban maga szőr Charles segítette ki, aki barátjáról fogadta, és többek közt meghatalmazta, hogy eljutassa adományait a rászorultakhoz. Így került kapcsolatba a boldogtalan Mrs. Laura lyons Aglegényként mutatkozott be nála, s rövidesen teljesen befolyása alá vonta. Elhitette vele, hogy ha elválik az első férjetől, feleségül veszi. Így szövegette a hálót, míg egy szép napon meg nem tudta, hogy szőlcsász Charles dr. Mortimer tanácsára elutazik. Színleg helyeselte az elutazást, miközben valójában rettenetesen megijedt. Tisztában volt vele. Ha most azonnal nem cselekszik, áldozata végleg kicsúszik a kezéből. Rábírta tehát a szerencsétlen asszonyt, hogy levelet írjon Szöldsásznak, és hogy találkozót kérjen tőle az elutazást megelőző estére. Miután a levél elment, vitát provokált, amelynek során lebeszélte a nőt a találkozóról, és így végre itt volt a várva várt alkalom. Stepleton még azon este kocsiba ült, hogy hazamenjen kombit résziből. Sok ideje nem maradt. Előhozta a kutyát, bekente a foszforeszkáló folyadékkal, majd az módon kikészített állatot a kapu közelébe vitte, ahol előbb-utóbb meg kellett jelennie az öreg úrnak. A kutyát addig ingerelte, még át nem ugrott a kerítésen, és űzőbe nem vette a szerencsétlen baronettet, aki sikoltva menekült előre a tiszafa alléba. Ebbe a sötét alagútba a lángoló parázsló szemű óriási, fekete állat valóban rettenetes látványt nyújthatott, ahogy nagy ugrásokkal egyre csak közeledett. Nem csoda, hogy Szöld beteg szíve felmondta a szolgálatot. Alig ért az allé végébe, szörnyet halt. Míg a baronet futott előle, a kutya a kavicsos ösvény szegélyező pázsiton maradt, és ez volt az oka, hogy az úton az öreg kívül nem volt egyéb nyom. Miután azonban Szöld Charles elterült, az ebb odaugrott hozzá és körül de mert már halott volt, nem bántotta, és elment megint. A nyomokat, amelyeket dr. Mortimer fedezett fel, ekkor hagyta hátra. Stepleton ezután visszaparancsolta a kutyát, Sló halálában sietett vele vissza a rejtek helyére az ingoványba. Az eset rejtély maradt. A hatóságok semmit sem tudtak kezdeni vele, viszont az egész megyét felbolygatta, míg nem a mi figyelmünk is ráterelődött. Ennyit szól Charles Baskerville haláláról. Most már megérti, milyen ravaszul volt kieszelve az a gyilkosság, s valóban lehetetlen lett volna még a gyanú esetén is perbefogni a gyilkost. A kutya egyetlen bűntársa nem árulhatta el. Sőt, ami az állatról egyáltalán napvilágra került, csak fokozta a rejtvényt, hiszen természet színezetet adott az egész dolognak. Meg kell mondanom, hogy a két nő, Mrs. Stapleton és Mrs. Laura Lyons gyanította, hogy Stapleton ludas lehet. Mrs. Stepleton például tudva tudta, hogy a férjének tervei voltak az öregúrral kapcsolatba, sőt a kutya létezéséről is tudott. Mrs. Lyons, aki mindenről mit sem sejtett, azt gondolkoztatta el, hogy a halálesetet az elhalasztott randevú idején történt, márpedig Stepleton kivéve erről nem lehetett tudomása senkinek. Bárhogy is volt, mindketten annyira a gazficko befolyása alatt állottak, hogy Stepletonnak nem kellett tőlük félnie. A szörnyűt terv első felete át sikerrel elvégeztetett. De a második, nehezebbik fele még hátra volt. Lehet, hogy Stepleton nem tudott a kanadai örökös Ször Henry létezéséről, minden esetre hamar tudomást szerzett róla, mégpedig barátja dr. Mortimer révén, aki rögtön közölte vele ször Harry érkezésének helyét és időpontját. Stepletonnak ekkor az volt az első gondolata, hogy a fiatal kanadait legjobb volna, míg Londonban eltenni lábalul. Azt sem kellene megvárni, hogy leérkezzék Devomba. Feljött tehát Londonba, de magával hozta feleségét is, akiben azóta, hogy nem volt hajlandó csapdát állítani az öreg úrnak, már nem bízott. Nem akarta szem elől engedni, nehogy esetleg végleg ellene fordítassa valaki. Mint megtudtam, a Max Borús penzióba laktak a Craven Streeten, en és csak megjegyzem, hogy mikor a kivágott újságot kerestük, Cartwright ebben a hotelben is járt. Itt tartott a szobájában bezárva feleséget, miközben ő maga ászakált, öltve szüntelen nyomába maradt dr. Mortimernek, s fáradhatatlanul követte a Baker Streetre, majd a pályaudvara, sőt végül a hotel Narthomberlandbe is. Mrs. Tepleton sejtett valamit férni a tervéről, de annyira félt tőle, a sorozatos verések mégistek megtették a magukét, hogy nem mert írni Sir Harrynek, akiről tudta, hogy életveszélyben forog. Biztos volt benne, ha levele sztepleton kezébe kerül, férje megöli őt. Ezért, mint tudjuk, nem sajnálta a fáradtságot, hogy újságoból ollózza ki a szavakat, melyekből összeállíthatta az üzenetet, a borítékot pedig elváltoztatott írással címezte meg. A levél el is jutott a baronethez, s ez volt az első figyelmeztetés, hogy veszély környékezi. Rendkívül fontos volt, hogy Stepleton megszeresse ször Harry valamelyik ruhadarabját. Erre azért volt szüksége, hogyha mégiscsak a kutyát kell majd igénybe vennie, megszagoltathassa vele, és áldozata nyomára uszíthassa. Szokásos gyorsaságával és makmerőségével rögtön érvényt is szerzett elgondolásának, gondolásának, s kétségtelen, hogy ezért lopatta el a cipőket, amibe valószínűleg egy megvesztegetett szobalány járt a kezére. Hogyhogy nem, első zsákmánya egy vadonatúj cipő volt, ez azonban nem felelt meg a célna. Ekkor visszajuttatta az ellopott cipőt, s másikat szereztetett. Ez az apró epizód rendkívül tanulságos volt, hiszen számomra rögtön világossá tette, hogy valódi kutyáról van szó, ugyanis semmi mással nem lehet megmagyarázni, miért ragaszkodott annyira egy használt cipőhöz, és miért volt érdeklen számára az új lábbeli. Az az igazság, hogy minél kirívóbb és értelmetlenebb egy gyapróság annál nagyobb figyelmet érdemel. Sokszor előfordul, hogy alapos vizsgálat és tudományos elemzés után éppen azok a momentumok válnak a leghasználhatóbb nyommá, amelyek kezdetben csak komplikálták az ügyet. Másnap aztán barátaink felkerestek bennünket, Stepleton pedig szüntelenül figyelemmel kísérte őket a kocsiból. Abból a tényből, hogy lakáscímemet és külsőmet is ismerte, valamint általában magatartásából arra következtetek, hogy Stepleton bűnözői tevékenysége nem csupán erre az egyetlen ügyre korlátozódott. Itt arra gondolok, hogy az utolsó három év alatt négy olyan nagyobb betörés történt nyugati megyéinkben, melynek tetteseit mindmáig nem sikerült felkutatni a rendőrségnek. A legutolsó a Farkstoni körti eset, amely idén májusban történt, és azzal emelkedett ki a többi közül, hogy a meglepett állarcos bűnöző hidegvérűen lelőtte az útjába állott küldönc fiút. Nem vitás, hogy Steppertonnak mindenképp szert kellett tennie új pénzforrásokra, hiszen vagyona lassan elfolyt, itt tehát éveken keresztül érte a kétségbeesett és mindenre képes utonáló életét. Hogy mennyire találékony volt, arról azon a délelőtt győződhettünk meg, amikor oly ügyesen megugrott előlünk. Az viszont vakmerőségre vallott, hogy az én nevemet mondta a fiák keresnek. Ettől a pillanattól kezdve tisztában volt vele, hogy Londonban én vettem át az ügy és s megértette, hogy itt már nincs semmi keresni valója. Visszatér Dartmoorba, és várta a Sir Harry megérkezését. Pillanap, szóltam közbe. Az események láncolatában nem látok törést, egy pont azonban mégsem világos. Mi történt a kutyával addig, amíg gazdája Londonba tartózkodott? A kérdés helyes és fontos, magam is foglalkoztam vele. Nem vitás ugyanis, hogy Stepletonnak mégiscsak kellett büntársának lennie, ha valószínűtlet is, hogy tervei őszinte közlésével kiszolgáltatta volna magát neki. A csendes fészeknek volt egy öreg férfi cselédje, akit úgy hívtak, hogy Anthony. Kapcsolata a Stepleton házas párral hosszú évekre vezethető vissza. Egészen bizonyos, már a magániskola idejében megismerték, ez esetben tehát tudnia kellett, hogy gazdája nősember. Hogy az asszony, aki együtt él vele a felesége. Ez az ember közben eltűnt, sőt, valószínűleg elhagyta az országot is. Talán mond valamit, ha emlékeztetek rá, hogy Anthony nem éppen közönséges név Angliában, viszont António nagyon is közönséges spanyol nyelvterületen. Dél-Amerikát is ide számítva. Ez a férfi hasonlóan, Mrs. Stepletonhoz jól beszélt angolul, de idegen akcentussal, sejpítve. Magam is láttam, amikor bement a Stepleton által kijelölt helyen az ingovány belsejébe. Ennél fogva nagyon is valószínű, hogy gazdája távol ő látta el a kutyát, noha ez esetben se kellett tudnia, hogy a fenevad mi célt szolgál. Nos tehát, Stepletonék hazamentek Londonból Devonba, ahová Sir Harry és maga vatszonkám nem sokára követték őket. Most pedig még arról hadd pár szót, hogyan láttam az esetet akkoriban. Valószínűleg emlékeznek rá, hogy amikor vizsgálgattam azt a bizonyos levelet, amelyen az újságból kivágott szavak voltak, különös figyelemmel kerestem rajta a vízjelet. Eközben közvetlenül szemem elé emeltem, s felfedeztem, hogy halvány illat érződik rajta. Hogy pontos legyek, Jászmin illat csapta meg az orrom. 75 parfümöt gyártanak most, s ezeknek ismerete elengedhetetlen a nyomozó számára, hiszen magam is több esetbe kerültem szembe olyan ügyekkel, amikor feltétlenül fel kellett ismernem illatokat, mert ettől függött a siker. A jázmin illat rögtön azt a gyanút ébresztette bennem, hogy valami nőnek a keze van a játékban, és már akkor mindjárt stepletonékra gondoltam, így aztán nem csak a kutyáról tudtam, hanem a bűnöst is megsejtettem, még mielőtt devonba tettem volna a lábam. Ettől kezdve én figyeltem stepletont. Világos, hogy ezt nem tehettem volna meg, ha magukkal utazom, ugyanis ez esetben sokkal jobban ügyelt volna minden lépésére. Kénytelen voltam becsapni mindenkit, még magát is vacsonká. Titokban utaztam ledevonban, miközben maguk azt hitték rólam, még mindig Londonban tartózkodom. Nem szenvedtem annyit, mint képzeli, noha a kényelem nyomozás közben csak másodlagos szempont lehet. Többnyire kombit résziben laktam, csak a csupán akkor vettem igénybe, amikor elengedhetetlennek tartottam, hogy a TED helyen tartózkodjam. Cartwrightot is magammal vittem, aki paraszt öltözve nagyban segítségemre volt. Ő látotta lenni valóval és tiszta fehérneművel. Mialatt én sztepletont figyeltem, Cartwright legtöbbször magát követte szemmel, úgyhogy az összes vonalat az én kezemben futott össze. Már mondtam magának, hogy a jelentéseit mindig megkaptam Londonból, a Baker Streetről rögtön utánam küldték őket kombit részébe. Sok hasznukat láttam, különösen annak a résznek, amelyben Stepletonék életrajzáról számolt be, és ahol egy pontban Stepleton elszólta magát. Az adat alapján sikerült meghatároznom személyazonosságát, és kezdtem biztos lenni a dolgomban. Az ügyet meglehetősen komplikálta a szökött fegyensz históriája, valamint kapcsolata a Berimur házaspárral. párral. Ezt a maga nyomozásai igen alaposan felderítették, jó lehet saját megfigyelésem alapján én is hasonló következtetésre jutottam. Amikor felfedezett engem a lápom, már tisztában voltam az összes körülményekkel, viszont még nem volt bűneset, legalábbis amelyet az eskütszék is annak tartott volna. Igaz ugyan, hogy ugyanezen az éjszakán sztepleton megkísérelte megölni Szőhenrit, és csak a véletlenem múlt, hogy nem a baronet, hanem a szökött fegyenc esett kísérlete áldozatául. Viszont ez nem lett volna elegendő, hogy elítélhessük gyilkosságért. Más mód nem volt, mint hogy tetten érjük valami módon. És ebből a célból ki kellett vetnünk a horgot. S fel kellett használnunk a mit sem sejtő, és látszólag abszolút védtelen szörnit. Ezt meg is tettük, Noha a bűneset felderítése abba került, hogy kliensünket komoly megrázkottatás érte, elértük, amit akartunk. És Stepleton a halálba menekült a megérdemelt büntetése elől. Hogy ször Herrit ilyen megpróbáltatásnak vetettük alá, azért bevallom, én viselem a felelősséget, viszont könnyű belátni, hogy egyikünk sem sejthette, miféle szörnyű, idegölő látványba lesz része a kutya megpillantásakor. Az sem igen jósolhatta meg egyikünk sem, hogy éppen akkor hatalmas ködöli meg majd a lápot, és hogy ilyen meglepetésszerűen ugorhat majd elő a bestia. Célunkat tehát elértük. Ha megadtuk is az árát, bár mind a szakorvos, mind dr. Mortimer szerint a megrázkodtatás nem okozott tartós bántalmakat. A hosszú utazás valószínűleg hozzásegíti majd barátunkat, hogy ne csak idegei jöjjenek rendbe, hanem a lelkinőtött sebe is begyógyuljon. Most már csak Mrs. Stepleton szerepét próbálom megkörvonalazni. Kétségtelen, hogy Stepleton azt csinálhatott vele, amit akart, akár azért, mert szerette az asszony, akár pedig azért, mert félt a férjétől. De lehet, hogy szerette is, és félt is tőle, mert hisz ez a két érzés nem zárja ki egymást. Bárhogy volt is, Stepleton a kezébe tartotta, s ez elég volt. Férje kívánságára minden további nélkül beleegyezett, hogy annak húgaként szerepeljen, bár bizonyos az is, hogy Stepletonnak ahhoz már mégsem volt elegendő befolyása, hogy közvetlen bűntársává tegye a feleségét. Az asszony el volt rászánva, hogy amennyiben ezzel nem veszélyeztetné férjét, figyelmeztesse Ször és s mint tudjuk, ezt többször meg is kísérelte. Stepleton valószínűleg hajlott a féltékenkedésre is, és amikor azt látta, hogy a baronet hevesen udvarol az asszonynak, noha eredetileg ő maga akarta ezt, nem állhatta meg, hogy szenvedélyes kitörés kísérletébe félben szakítsa bizalmas beszélgetésüket. Már ez az egy tény is eléggé ellárult, micsoda temperamentum lakozik tartózkodó modora mögött. Minden esetre továbbra is bátorította Sir hogy gyakran elcsalhassa a csendes fészekbe, azt gondolva, hogy a hőn áhított alkalomnak előbb-utóbb el kell jönnie. A kritikus napon felesége hirtelen ellene fordult. Megtudhatott valamit a fegyenc haláláról, s nyilván észrevette azt is, hogy a kutya a kerti faházban van. pedig éppen akkor ször várták vacsorára. Felelősségre mondta a férjét, mire borzalmas jelenet játszódott le közöttük. Ez alkalommal vágta felesége képébe Stepleton, hogy mást szeret. Az asszony szerelme ekkor vagy gyűlöletté változott, s Szepleton megértette, hogy felesége el akarja árulni. Azért kötötte az oszlophoz, hogy ne legyen alkalma figyelmeztetni Sörherit. Valószínűleg azt remélte, hogy ha majd vége lesz a dolognak, és mindenki belenyugszik, hogy a baronettet is családi átok érte utól, visszahódíthatja a feleséget, s mert befejezett tényeli állította, így is, úgy is hallgatnia kell. Tévedett. Végzete előbb-utóbb beteljesedett volna rajta. Elfelejtette ugyanis, hogy a felesége erejében spanyol vér folyik, és hogy a spanyolnő nem egykönnyen tesz zsebre ilyen súlyos sértést. Hát, ennél többet, kedves vatszonkám, tekintve, hogy nem nézhettem bele jegyzeteimbe, aligha tudok mondani erről a különös esetről. Remélem, semmi lényegeset nem felejtettem ki. De hát azt csak nem remélhette Tepleton, szólaltam meg, hogy ször herrit is épp úgy halára rémítheti ezzel a fantasztikus kutyával, mint a nagybácsiát. A fenevad nem csak vad volt, de ki is volt éhezve. Ha megjelenése nem is rémítette volna halára a baronettet, ellenálló erejét feltétlenül megbénította volna. Ez biztos. Most már csak egyetlen problémát látok. Ha sikerült volna Stepletonnak megszerezni az örökséget, mivel magyarázta volna, hogy örökös létére oly sokáig rejtőzött álnév alatt a birtok közvetlen szomszédságában? Mi módon jelentette volna be úgy igényét, hogy közben ne ébresztett volna a gyanút, s ne kelljen szembenéznie egy esetleges vizsgálattal. Ez tényleg nehéz probléma, és tartok tőle, hogy túl sokat vár tőlem, ha azt hiszi, hogy bizonyos feleletet adhatok. Az én működésem kizárólag arra korlátozódik, hogy mit tett valaki a múltban, s mit tesz a jelenben. De hogy valaki mit fog a jövőbe tenni, ezzel nem foglalkozom. Mrs. Stapleton többször beszélgetett férjével erről a problémáról. Stapleton szerint három lehetőség kínálkozott. Bejelenthette volna igényét Dél-Amerikából, ahol a brit külképviselet előtt igazolhatta volna személy azonosságát, és ez esetben anélkül is megkaphatta volna a vagyont, hogy Angliába kelljen jönnie. A másik megoldás az lett volna, hogy külsejét elváltoztatva maga teszi meg a megfelelő lépéseket Londonba a harmadik, hogy megbíz valakit az örökség felvételével, ellátva az illetőt a megfelelő bizonyítékokkal és iratokkal, miközben előre megállapodik vele a részesedésre vonatkozólag. Eléggé ismerjük ahhoz, hogy tudjuk, valami módon csak talált volna a nehézségek áthidalására. Most pedig, kedves facon, tekintve, hogy heteken át komolyan dolgoztam, és végre van egy szabad esténk, azt hiszem ez egyszer gondolhatunk valami kellemesebb időtöltésre is, Kibéreltem egy páholyt az operába, a hugenottákat adják. Hallotta már énekelni a dereszkefi véreket? Ha nincs terhére, legyen kész fél óra múlva, és akkor még lesz időnk arra is, hogy beugorjunk már és bekapjunk valamit.